Jaji mkuu wa Tanzania Mohamed Chande Othmani ametoe vunuzi kuhusu kondolewa kwa adhabu ya kifo nchini humo alipokuwa akizungumza na mwandishi wa habari katika sherehe za kutimiza miaka 16 ya kituo cha sheria na haki za binadamu zilizoambatana uzinduzi wa jengo la kituo hicho lililopo Kinondoni Dar es Salaam Tanzania Jaji mkuu amesema hawezi kulizungumzia sana swala hilo kwa kuwa kuna kesi mahakamani adhabu ya, ya kifo kuna kesi makamani. kwa kesi nasema kwamba hiyo adhabu ya kifo inakioka katiba. Na e, hilo itamua lakini kuna mchakato watume kurahibisha sheria ambayo ni jukumu lake wa ratibu au kumaliza utaratibu ni kwamba wao wanamaliza baada ya kujumza na wadau ripoti yao wanamdabiti waziri wa sheria na katiba waziri wa sheria na katiba anaangalia kama ni pendekezo au nini kwa hiyo michakato hiyo miwili ina, ina, kwa, lakini kulikuwa na kesi tu mahakamani ya miaka mingi nadhani ile ambayo tu kwamba kwa madhambi ya kifo sio Tanzania tu nchi nyingi labda kama adhabu ya kifo e, ni ni kitu ambacho inaathiri binadamu ni, lakini msimamo wa moja mataifa ni dhahir kwamba msimamo wa moja mataifa ni kwamba inaa ina, ina, ina nchi zote ya kifu. Ayu ni moja Tanzania bara itakuwa ikitimiza miaka hamsini ya uhuru iliyopata mwaka 1961 kutoka kwa Uingereza ikiwa inakadiliwa kuwa na idadi ya watu wapatao milioni ya sasa. Lakini wananchi wachache wanaofahamu kuhusu sheria, huyo hapa tena ni jaji mkuu wa Tanzania. Mkao tunasherekea mwaka wananchi wote wanaojua sheria bila kujua sheria huwezi kupata haki yako kamelifu lazima uelewe sheria ndo inakuongoza inakuongoza kwa inabidi juhudi za kuelemisha wananchi e, juu ya sheria ni muhimu kama tunafanya kama kituo hichi cha haki za, za, za binadamu zinafanya kuwalimisha wananchi kusu haki zao lazima ujue haki yako kabla kuidai haki yako e, lazima ujue sheria ili hii aina gani ya, elimu ya sheria elimu juu ya sheria na lazima kila mwananchi afundishwe ya awe kama mwanasheria hapana ni kwa mfano utaka kuandika mirathi ukitaka kukodisha mtu nyumba yako au kukodi nyumba basi itabidi kodi itakuwa ni ngapi eh, notice ya kuondoka kuhama itakuwa muda gani mambo madogo tu ambayo yanasaidia ambayo yanosaidia kwa hiyo changamoto kubwa ushili ya sheria madu manuel mornings on radio